Book 2 4ส ok ี่สิบสี่ที่ยวกลังคืน a b ากล s งส์ออกส์ a กินอากลนที่นี่มีดิสโกเทกไหม Gibt es hier eine Diskothek? Gibt es hier eine Diskothek? Tini mi nae prap mai. Gibt es hier einen Nachtclub? Gibt es hier einen Nachtclub? Tini mi p r a mai. Gibt es hier eine Kneipe? Gibt es hier eine Kneipe? Yen ni thi Rong r a k o n mirai. Was gibt es heute Abend im Theater? Was gibt es heute Abend im Theater? ยันนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Was gibt es heute Abend im Kino? Was gibt es heute Abend im Kino? ยันนี้โทรทัศน์มีอะไรดู Was gibt es heute Abend im Fernsehen? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Ich möchte ganz hinten sitzen. Ich möchte ganz hinten sitzen. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen. Ich möchte ganz vorn sitzen. Ich möchte ganz vorn sitzen. คุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม Können Sie mir etwas empfehlen? Können Sie mir etwas empfehlen? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Wann beginnt die Vorstellung? Wann beginnt die Vorstellung? คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหม Können Sie, mir eine Karte können Sie mir eine Karte besorgen? Ist hier in der Nähe ein Golfplatz? Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz? แถวนี้มีสระว่ายน้าในร่มไหม